Ata ibn Ya'sh tregon se Ibn Abbasi radhiyallahu anhu mori abdesd el-lao fytyrën në këtë mënyrë. Mori një grusht ujë, me të cilin shpëlau gojën dhe pastroi hundët, duke e tërhequr ujin dhe duke e shfryrë jashtë. Pastaj mori një grusht tjetër me ujë dhe bëri kështu, duke i bashkuar të dyja duart dhe lau fytyrën. Mpas mori përsëri një grusht ujë dhe lau paraqrahun e djathtë. Pastaj mori një grusht ujë tjetër dhe lau paraqrahun e majt. Mëtej Frikoi kokën me duart e lagura dhe pastaj mori një grusht ujë, të cilin e derdhi mbi këmbën e djathtë deri te nyjet, derisa e lau mirë. Po kështu, mori një grusht tjetër me ujë dhe e derdhi duke larë mirë edhe këmbën e majtë deri në nyje, e pastaj tha: "Kësiste soje kam parë të dërguari në Allahu teleyhi selam duke marrë abdes." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mundsohen nga xhamiambret.com.